Та що ви, Марто, звідки це ви зніяковів Льова? І в Софії я ніколи не був. Признайтесь, Львова, крикнула дівчина. Не ну, являю собі, щоб ви в Бога не вірили. Льова зовсім спантеличився. Кооператор заплескав у долоні. На попа його висвятити», – сказав він. Вам смішно спитала дівчина в Дмитра. Хіба право вірити скасовано? Особиста справа кожного громадянина. Особисто воно так, а практично це значить, що душа в Бога. Притому інженер видобув цигарку, хоч якраз курив і Славенко. «Скиньте цигарку, двом курити не можна», – сказав кооператор. «Дарма, кватирку відчинимо». Але Славенко свою цигарку погасив. Тим часом Марта, не звертаючи уваги на їхнє цигаркове змагання, сказала гостро і глузливо. «Який же з вас, Льово, тюхтій? Який ви непристойно м'який та добросердий? Справжній Ісус Христос. І нікому ви не потрібні? А який же треба, Марта?» – серйозно спитав Льова. «Треба міцних». «Пізнаю українську жінку», – задоволено промовив Дмитро.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 «Мені зовсім випадково, у зв'язку з загальним процесом українізації, довелось обізнатися з народною думою про Марусю Богославку», – зауважив Славенко. «Ця українська жінка випустила з турецького полону запорожців, користуючись із прихильності паші до себе. Але ж сама до рідного краю вертатись не хотіла. Даруйте, я не вбачаю в її вчинкові великої відваги. Ця Маруся, зрештою, нічим себе не скривдила. Вона лишилась у турецьких розкошах, гадаючи своїм милосердям до земляків спокутувати зраду батьківщині.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 Але тільки сліпий може не бачити, що поступ стирає нації. Коріння національних відмінностей полягало в різницях економічно-географічних умов. Отже, і побуту певної групи людей. Але техніка згладжує економічні особливості. Географічні умови завдяки щільнішому спілкуванню людей втрачають свою вагу. Тому і побут, житло, одяг та звичай стремлять до єдиного вселюдського стандарту. Річ відома, що залізниці й авто, взагалі шляхи сполучення, є найбільші вороги національної окремішності.